memberikan kepada kita hidayah agar dapat mendapatkan berkah ilmu yang kita pelajari dan diberikan hidayah untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ikhwana fid din azakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita. Yang mana pada pekan lalu uh, Ada halangan sehingga membuat kita tidak dapat melanjutkan Dan pada malam ini insyaallah Kita masuk ke Ad-Dars Ad-Darsus Sabi'ah Asyarah Pelajaran ke 17 Pelajaran ke 17 Dan Pelajaran ke-17 ini merupakan pelajaran yang masih seputar ad-dhamair dan asmaul isyarah sehingga perlu kiranya kita mengulang sedikit apa yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu Antum lihat halaman sembilan puluh lima, halam satu halaman 95 puluh nah. Di sini ada penjelasan mengenai asmaul isyarah lil qariid wa asmaul isyarah lil baiid. Lalu, telah kita jelaskan pula pada kesempatan lalu bahawa asmaul isyarah <coughs> baik lil qarib maupun lil baid dibagi menjadi dua ada asmaul isyarah yang diperuntukkan untuk al akil dan juga ada yang diperuntukkan untuk ghair akil dan sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahawa jika seandainya ada isim ghair akil tapi sebelumnya Maa makna al-aakil al al wa ghairul al aakil ayukhan eh, al-aakil al-aakil al yani yang, al yang berakal yang yang berakal masih dari sini kata benda baik uh, itu nama Mau. nama orang adapun kata benda yang menunjukkan binatang atau benda mati ghair maka itu masuk ke kategori ghairul aakil ghair al-aakil dan sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahwasannya Ism al-isyarah li Al-asma Ghair aqilah Jika dia jama' Maka kita menggunakan hadhi Jika jama' Maka kita menggunakan hadhi Kita berikan contoh di sini misalnya Hadha baitun Hada baitun. Ketika kalimat baitun kita rubah menjadi jama. Sebelumnya kalimat baitun ini akil atau kear akil ya kawan? Kuar akil. Kemudian kalimat baitun ini kita rubah menjadi jama. Jamanya adalah buyutun. Buyutun. Maka kata tunjuk yang sesuai untuk kalimat buyutun adalah hadi. hadi. hadi. Karena kita sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahawa kaidahnya adalah jamak daripada isim ghair akil dia adalah muannas. Walaupun asalnya mufradnya dia ketika tunggal dia bersifat mutzakkar, tapi ketika dia menjadi jamak maka sifatnya menjadi muannas. Sudah kita jelaskan pada uh, beberapa pertemuan yang lalu. Alaan kita masuk ke ad-darsus 17. Pelajaran ke Di sini ada beberapa Ada beberapa Kalimat-kalimat yang perlu kita baca Dan Anak minta malam ini Anak akan mengurangi banyak uh, Peran dalam mengajar Artinya nanti anak minta Ikhwan Ikhwan untuk membaca Ikhwan di studio membantu anak untuk membaca Dan menterjemahkan. Kalimat-kalimat yang sudah kita baca Siap ikhwan Saya minta akhir Tuhan Tepadal ikhra ad-darsus sabi'a asyar Ad-darsus sabi'a asyar Antum pelan-pelan kantor antum Maksudnya pelan artinya perlahan Tidak terlalu cepat Ad-darsus sabi'a asyar Diterjemahkan setelah itu Pelajaran ke tujuh Ke tujuh Ke tujuh belas Wahid Abwabul masjidi maftuhatun Nah. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Nah, pintu-pintu masjid itu terbuka. Nah. Tisnan. <coughs> Liman hadhihi al-buyut al-jadidah tu? Hiya lil-mudir, hiya lil-mudir ash-sharikah. Maradana qra ya Ridwan, hiya. Hiya lil-mudir ash-sharikah. li Liman hadhihi al-buyut Hiya li-mudiri ash Nah. Punya siapa rumah yang Rumah-rumah yang baru ini? Nah Rumah yang baru ini untuk mudir Asyarika Nah Dia Dia ini kembali ke Ke Al-Buyut al Rumah-rumah al al baru tersebut adalah milik Direktur Direktur, Syar, direktur perusahaan. perusahaan Nah, sahih Salat Anujumu Jamilatun Bintang-bintang itu Bagus Nah Indah Nah dan sementara akhir antum perhatikan dari tiga nomor yang kita baca ini semuanya ada satu hal yang mencolok yaitu penggunaan jamak. Jamak. Jama Kata benda yang berbentuk jamak. Misalnya di nomor satu mana isim jamaknya ya Khan? Abu Abwaabun Abu Abu jamak daripada? Babun ba ba Lalu yang kedua al-buyut kalau bujur jamaah daripada baik. Lalu ada yang nomor tiga ada Annujum. Jemaah daripada Najum. Najum. Setengah dia harus berubah. Nama. Arba', nah. Arba ha Hadhid Dursu Sahlatun. Nah. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Masha Allah. Lima. Fil Hindi Lughatun Kethiratun. Di India ada beberapa eh, bahasa-bahasanya banyak. Nah, ada beberapa bahasa. Banyak bahasa, nah. Ada banyak bahasa. Sama seperti Indonesia. Nah, teruskan. Sita. Sita. Aynal Kutubul Jadi itu. Hia film kitabati. Di mana buku-buku yang baru itu? Buku-buku yang baru itu di perpustakaan. Nah. Sabah. Tilkas suru maksuratun. Ranjang-ranjang itu rusak. Rusak. Nah. Asaatul Japaniyatu. Delapan ya. Azkar rokam. Delapan ya. Asaatul yabaniyatu rohiyatun. Jam yang berasal dari uh, Jepang. Jepang itu murah sekali. Murah sekali. Nah. Murah. Murah. Nah. Rhiyasa. Murah. هذه الحمرو من فضلك ذكر الرقم 9 هذه الحمرو للفلاحي نعم ada kata dalam kurung al alhamir alhamir no. seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bahwa alhumuru min hamir no. samarian alhamir jama' al alhimar bisa alhumur bisa alhamir alhamir kleda-kleda ini untuk milik? milik milik milik pat ta, ta, tani milik pak Baatani. Nعم. Baatani. Nعم. 10. Aina kutubukunna ya ikhwana ya akhwat? Ya akhwat? Aina kutubukunna ya akhwat? Nعم. Hiya fil fasli. Di mana buku-buku kalian wahai para akhwat? Buku-buku kami buku-buku itu di di kelas. Nعم. Hiya di sini kembali ke kutub. Ke kutub. إحدى أحد عشر أحدى عشر أحدى عشر هذه كتب وتلك كتب أخي وتلقى كتبه؟ كتب أختي نعم إني بكبكوكو dan إطو بكبكو سودارة فرمبوانكو نعم حسنت. إثنى عشر هذه مكاتب الطلاب إني مجمجا أنتو براه Plajar. Nama katib. Nama, صحيح. Tiga belas. Di jalan ini banyak hotel-hotelnya besar besar. Nama, hotel-hotelnya besar besar besar. Sahih. Terima ya Terima kasih. ya kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima tapi ya, kawan, di sini seperti yang Ana jelaskan tadi di 13 kalimat ini, anda akan perhatikan banyak sekali kata-kata benda yang berbentuk jamak, kata-kata benda yang berbentuk jamak dan khususnya di sini yang disebutkan adalah kata benda gairah akil. Alasnya kata lagi ya, kawan? Balet. Kita mulai dari yang pertama. Wahid. Abwaabul masjidi maftuhatun Abwaabul masjidi maftuhatun Abwaabu Mengapa dia tidak ada berikan tanwin ya akhwat Mengapa tidak abwaabun Karena dia mubtada ustaz di awal hmm. dia mubtada Ada jawaban lain yang lebih tepat Karena dia jama' Dia jama' Ada lagi jamak yang lebih tepat Lihat kalimat abwaabul masjidi Mudhof dan mudhofun, ah san tayak. Tidak kita tidak kita pungkiri abuab itu muktar. Ia ya, benar abuab. Tapi bukan itu yang menyebabkan dia hilang tandwinnya. Ia. Yeah. Begitu pula bukan jama, bukan jama, alasan. Tapi karena dia posisinya mudahf, mudahf. sebagai abuab masjid yang tembet mudhof dan mudhofun, ah Maka mudhof syaratnya tidak boleh diberikan tandwin. tandwin. Abuab masjid. <coughs> Pintu-pintu masjid itu maftuhatun terbuka. Kalimat maftuhatun ya kawan, maftuhatun ini adalah sifat untuk kalimat abwab. Maftuhatun adalah sifat untuk kalimat abwabun. -wab. Ab Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahasanya jama' daripada isim kair akil adalah atau muannas ya kawan. Mu Antum meletakkan pensil antum ya, Khan. Tidak ada yang sibuk dengan pensilnya. Perhatikan pembicaraan anak. Anak orang sekali lagi kalimat maftuhatun yang artinya terbuka adalah sifat untuk kalimat muanas. Sebutkan kalimatnya. Abuab. Abu Abu Abu -Abu. Abu Abuab. Dan Abuab itu jamak daripada babun. Ba ba babun atau Abuab ini jamak, gayr aqil atau al aqil ya, Khan? Oh. Kan Gair aqil. Sehingga sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahawa jama' daripada isim kuyar akil adalah muzakarah atau muannaf. Muannaf. Mu mu mu Maka antum lihat maftuhatun sifatnya kunharus muannaf. Dan sudah kita jelaskan juga pada pelajaran-pelajaran uh, terdahulu bahawa sifat itu pasti selalu mengikuti benda yang disifati. Analah sekali lagi. Sifat itu pasti mengikuti benda yang disifat. disifati Jika benda yang disifatinya muzakar Maka sifatnya harus muzakar Jika benda yang disifatinya mu'annath Maka sifatnya harus mu'annath Harus mu'annath mu Jangan ragu-ragu mu'annath no. mu Dan di sini maftuhatun Sifat untuk mana ya Huan? Sifat untuk untuk uh, kata mana? Abu'ab ab ab ab ab ab Dan Abu'ab ab itu mu'annath Fahimtum? Fahimtum Nah <tuh>. Isnan Kita lihat sekarang nomor dua Liman hadhil buytul jadidatu <coughs> Liman lam di sini artinya pemilik pemilikan. Lam al-milkiyah pemilikan. Liman milik siapa hadhil al-buyutu al rumah-rumah al yang baru ini. Lihat ya kawan di sini ada kata benda jamak. Yang mana ya kawan? Al-buyut dan Setelah itu kalimat al-buyud disertai al sifatnya setelah itu ja, al-jadidatu Lihat ya kawan, lagi lagi ini kaidah yang menegaskan kepada kita bahwasanya Jama' daripada isim ghairu akil adalah muzakkar atau muannas muannas mu apa sebabnya Daripada mana kita tahu bahawa itu muannas karena dia uh, isim ghairu akil nعم nah, di antara hal yang mendukung adalah sifat yang datang setelah itu muannas antum yang al-jadidatu Ini yang mendukung Dan menegaskan bahawa Al-Buyuh itu Mu'annath Lihat sifatnya, ya? sifatnya mutlak atau Mu'annath Mu'annath mu Dan pasti sifat itu mengikuti benda yang di Di sifat nah. Selain itu, selain Mu'annath Kalimat Al-Buyuh itu juga ada alif lamnya Kalimat Al-Buyuh itu juga ada alif lam. Maka sifatnya pun harus ada alif lamnya Paham? Paham nah. Sehingga sifat itu ya kawan Yatba'ul mu'usuf Sifat itu pasti mengikuti benda yes, yang yes. Baik dia Mengikuti dalam hal Muzakar atau mu'annasnya Mengikuti dalam hal apakah dia uh, Muhalla bialiflah atau tidak Tidak dengan ayat lam Itu semua harus diperhatikan <coughs> <tuh> <tuh> Hiyya Limudiri syarikati Hiyya Limudiri Syarikat. syarikati Hiya, di sini kembali ke mana Al-buyutul al jadidah Lihat lagi-lagi ini juga menegaskan bahwa al itu mu'annas Karena hiyah itu hanya untuk mu'annas mu Kalau laki-laki ya Pak Ikhwan? Hmm. Hua, hmm. Hua. Nah. Hiyah li mudiris syarikati Dia atau rumah-rumah yang baru itu ya, Milik uh, direktur Berusahaan. syarikat perusahaan Faham tu Pak Ikhwan? Faham nah. Sudah jadi terjemahkan dari Al-Hari Tuhan Salah asa? An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Sekarang misalkan diaskan mana isim jamak ghairu akil di sini ikhwan? An-nujumu. an, -nujum. an -nujum. adalah najmun. Najm. Apa Najm. Najm. Ma makna najmun? Bintang. Bintang. Jamilatun? Indah. Yang indah. Lihat jamilatun di sini posisinya sebagai apa ikhwan? Jamilatun di sini posisinya sebagai apa? Sifat. Sifat? sifat? La. Bukan sifat. Antum lihat sekali lagi. Anujumu Jamilatun. Kalau dia sifat, maka sifat harusnya khobar. begini. al Jamilatu. Seharusnya begitu sifat. Khobar. Tapi ini tidak ada aliflamnya. Eh, ini Mubtada dan Khobar. Ya mubtada dan khobar. khobar. Sehingga di sini juga ada kaidah lagi yang muncul. bahwasanya Mubtada. Yang isim jama' khaira akil maka khabarnya pun harus muannas, khabarnya harus muannas. faham itu an-nujumu jameelatun bintang-bintang itu bagus atau indah faham itu arba'ah hadihid durusu sahlatun hadihid durusu sahlatun mana isim jamak غير akhirnya ikhwan? Ad-durus, ad-durus. Tunggalnya atau mufradnya adalah? Darsun, darsun. Ini dihafal ikhwan, harus dihafal nih. Abwaab, mufradnya tunggalnya babun. Al-buyut, mufradnya adalah? Baitun. Baitun. Nujumun, mufradnya najmun. najmun. Ad-durus, mufradnya darsun. darsun. Ini penting, dengar ikhwan, menghafal mufrad dan jamak itu penting. Hadihid durususaharatun Ad-durus posisinya di sini sebagai ha? Sebelumnya Hadihi Isim isyarah Kata Tunjuk untuk Mu'annath Alasakadarik Barak Karena hadihi Hadihi untuk mu'annath Untuk perempuan Mana yang ditunjuk Ad-durus Ad-durus Hadhi posisinya sebagai Mubtada Hadhi posisinya sebagai Mubtada Ad-Durus Ad posisinya sebagai Badal Isim yang muhalla bi-alif lam setelah isim isyarah Itu dia ditempatkan posisinya sebagai Badal Mana Badal? badal. badal. Pengganti. Pengganti. Pengganti di kalimat Hadhi Hadhi-Durus Mana khabarnya? Mubtada'nya sudah ada mubtada'nya. Mana khabarnya? Sahalatun. Hadhihi durusu sahalatun. Lagi-lagi ini menegaskan bahawa, ad-durus itu muannas. Karena dia ditunjuk dengan isim isyara yang diperuntukkan untuk, untuk muannas. Eh, khabar antum lastum ayo, khabar antum tidak sama-sama ana di sini. Itu muannas. Di sini di nomor empat ini kalimat ad-durus muannas. <tongan> Apa yang menegaskan bahawa Dursi itu mu'andas Kata hadi, Karena hadi kata tunjuk ini hanya untuk perempuan Ada saya alik? Bukan kata <tongan> misal? Tidak 5 Fil hindi lugatun Kathiratun Fil hindi Lugatun Kathiratun Mana uh, isim jama' gairah akilnya ya kawan? Lugatun Lalu kalimat kathiratun setelahnya adalah sifat sifat untuk kalimat? Lohor. Di India banyak bahasa. Atau bahasa-bahasanya banyak. banyak. Sama seperti di Indonesia. Nah, mungkin di India juga seperti itu. Mungkin sepertinya. Ada Jawa India, ada Sunda India. Mungkin, Allah. Mungkin, Allah. Allah. Baik. Sipta. Aynal kutubul jadidatu. Hmm, terjemahkan ya, kawan. Ayat dalam kutubul jari ya, itu? itu di mana buku-buku yang, yang, yang baru itu? Di mana ya, buku-buku yang baru itu? Jawabannya, ia fil maktabati. Buku-buku yang baru itu di, di perpustakaan. Mana isim jemaah akhir-akhirnya, ya kawan? Al Kutub. Al Kutub. Lalu kalimat al jari setelah itu posisinya sebagai? Sifat. Sifat. Sudah berapa kata jemaah ya di sini, kawan? 6 Enam. Sekarang sabah tilka sururu maksuratun tilka sururu maksuratun mana isim jemaat gara rakhirnya di sini asururu Kalau kalimat maksuratun setelah itu adalah sifat. sifat sifat itu ranjang ranjang atau kasur kasur yang rusak atau patah nah samaan ya saya minta satu orang menjelak, membaca nomor 8 Dan menjelaskan mana isim jama' Garaqil Mana yang kera? Bapak dia Mana yang? <coughs> di As-sa'atul As-sa'atul yabaniyatu Rakhisatun nah. As-sa'atul Jama' Garaqil Ya mana jama' Garaqil As-sa'atul Ada di sini jama' Garaqil Tidak, tidak masih mufrad tidak, tidak, tidak ada jamak tidak ada jamak tidak ada jamaah di sini nah anda berasa tadi sengaja memang cek <tid> asa as ada tidak jamaah jamak gara-gara kelas ini kan ada, sini, ada tidak ada as-saatu liya baniyatu rahisa tidak ada jamaah di sini mufrad tapi kalau kita mau buat jamaah bagaimana kan as apa jamaah as yabaliyah as-saatu as-saatu as tak marbutohnya kita hilangkan menjadi kita rupa menjadi alif dan ta As-sa'atul yabaniyatu rokhin fi yasatul jam jam dari Jepang itu sangat murah. Murah sekali, murah banget. atau bisa jadi mungkin kebalikan ya di sini. Jam dari Jepang itu mahal. Mahal. Mana yang murah? Dari sini habis ini mah. murah. Yang Kita tinggalkan masalah murah ini, kita lanjutkan tis'ah. Tis'ah. Mana kalau tis'ah? Lalu menjelaskan mana Jamak gharib itu. من يقرأ تسعة نعم تسعة هذه الحمر الحمير للفلاح نعم أنا الجم وغير آكل الحمر الحمر صحيح الحمر مفرط يعني حمار, حمار او حمير, حمير. لا. الحمير, الحمير. الحمير حمار, حمار. مفرط على لا حمار حمار نعم. عشرة عشرة أي نكتبو إنال يا أخوات كتبن belum selesai. Ia fil, ia fil Fasli. Nah, kutubun al Jamaq kutubun. Islam Jamaq. Akhirnya di sini ada kalimat. Nah, sahih. Ahad ashar, teruskan. Ahad ashar. Hari kutubi watilka kutubu uhti. Nah, sahih. Mana Malah Jamaq. Akhirnya, kutubi. Kutub. Nah, sahih. Islam ashar. Islam ashar. هذه مكاتب الطلاب نعم. ما هنا الاسم جمع غير عاقل هنا؟ مكاتب. مكاتب. مفرط فيها ده مكتب مفرط نعم مكتابون صحيح. سورة الأخيرة سورة عشر. سورة عشر. في هذا في هذا الشارع في هذا الشارع Fi haja zanya antum perbaiki janja haza za fi hadza naam syari fanadiku kabirun kabiratun <coughs> Nah aina isem jamak ghair akal di sini kan fanadiku fanadiku naam Na. fanadik mufradnya tunggalnya adalah funduk fondokon fondo kita lang dari awal kan abwabun mufradnya adalah babun Albuut mufradnya? Beitun. Beitun. An najmu jamaannya adalah? B Najmun. La yakhi. An Najmuh jamaannya adalah? Jumuh. Jumuh. Jumuh. Kembali. An Duras mufradnya adalah? Darsun <tune> Darus. Luqat mufrad? Luqat. Kitab jamaannya adalah? Qudur. Nah. As Sari jamaannya adalah? Surur. As Surur. As Saatu <tune> mufrad atau jama? Mufrad al-humur okay. himarun uh, makatib مفردnya mattabun maktabun, maktabun. fondokon banadi banadi kubah oh. santai nafsal majal al kita buka kesempatan untuk para pendengar nah coba pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami kita lanjutkan pembahasan ilmiah untuk bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab dirusulullah Al Arabia lighairi natsikan biha yang dikerjakan oleh Universitas Jamiah Islam Madinah Saudi Arabia. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung, silakan untuk membaca naskah Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat penelpon yang pertama Ustaz. Assalamualaikum Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Budi di Tambun Serang. Pak Budi saya datang, masyaallah Pak Budi. Apa nak belajar Alhamdulillah. Aishah, setakat yang sudah berikanlah kalau ibu bumi nak ini. Ya, belajar Ustaz Alhamdulillah. Selamat Pak ibu bumi. Dibaca pak. Adar susah yang ashar. Adar susah yang ashar. Nokem wahid. Nah. Abu Wabul Masjid di Maftu Hatu. Nah. Maftu. Maftu Hatun. Nah. Sahih. pak ibu Pintu-pintu masjid itu terbuka Sahih Di sini mana ism jama' Ghoirakilnya Pak Budi? Ism jama' Ghoirakil Abu Abu-Wabu Abu-Wabu, sahih Nah, ya. teruskan? Isna. Nukum isna Liman hadihil buyudul jadi datu Ia dimudiri syarikati Nah Milik siapakah rumah-rumah yang baru ini? Sahih dia uh, miliknya kepala perusahaan sahih nah Salata. an nadimmu jamilatun ah, sekali lagi pak boleh an nujumu jamilatun sahih bintang-bintang itu indah nah an najmu itu mufrad atau jamak pak an najmu an najmu jamak an najmu jama'. an najmu mufrad mufrad jamaknya adalah an nujumu an nujumu sahih Serangan teruskan Pak Budi. Arba'un. Ar Hadhihi durusu sahlatun. Naam. E, ini pelajaran-pelajaran yang mudah. Masya Allah Mana isim jamak gharakilnya? Jama' khair akhir ad-durusu. Ad-durusu, mufradnya adalah? Mufradnya dartun. Benar sekali. Syukran Pak Budi. Jazakallahu khair. Cukup. Hayakumullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, selamat akhir Type 1 penelpon kembali Untuk eh, pendengar ikhwan Kita berikan kesempatan yang kedua Untuk pendengar ikhwan yang ingin bergabung kembali Di 8236543 Kita angkat penelpon selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Abu Zaki di Pulau Kembang Masya Allah Kefaluk Abu Zaki Khair, Alhamdulillah khair. Tafadhal Abu Zakiy ikra' nomor 5. 5. Naam. Fil hindi lughatun katsiratun. Naam. Terjemahkan? Di di India. Naam. Banyak banyak sekali bahasanya. Sahih. Naam. Ainal Kutubul Jadi Datu Sebutkan nomornya, Min Fatlik, Sipta Oh, Sipta Ainal Kutubul <tuh> Jadi Datu Nah Di mana kitab yang baru? Nah, di mana kitab-kitab atau buku-buku yang baru? Di mana buku-buku yang baru? Nah Hiya fil maktabati Hiya fil maktubati ah, Betul tadi Pak Oh. Hiya fil maktabati, sahih Hiya fil maktabati Nah tidak panjang Fil maktabati Ya, fil maktabati Nah Buku-buku itu di perpustakaan Sahih Ma Mana disini isim jama' khair akhirnya Abu Zaki Al-Qutubu Al-Qutubu Mufradnya adalah Kutubun Kitabun. Kitabun Kitabun Nah, Kitabun Panjang Kitabun Sahih Nah Saba'ah Mau nanya Zaki Nah e Al-Kitabu Ya, itu untuk menanda, menandai menandai ala, dengan apa ya? Al-Kitabu tidak di tidak dengan muannas, tidak. Tidak ada kitab muannas. Hmm, tapi ini al-kutubu. Ah, ini al-kutubu, jamaknya dia. Jamaknya. Al-kutubu jamak daripada para kitabun. Abu Zakiy antum mendengarkan pertemuan-pertemuan yang lalu? Atau baru sekarang antum bergabung? Eh, ini baru sekarang. Oh, sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahwa kutubun itu jama' daripada kita bun. Iya. Ya. Dan jama' sebentar dan jama' daripada isim bukayra akil dia mu'annas Oh iya. Ya, nah. Ya, ya, ya. nah Sekoran. Afi. Teruskanlah oh. lagi. Terus satu nomor lagi. Sabah. Ah. Uh, sabah tu. Enam. Tilka sururu nak surutun. Nah. Hmm. Terjemahkan. Asurur as jama daripada as sarirun. Asarirun. Nah, sarirun adalah tempat ah. tidur. Oh, iya. Tempat, nah, tempat ti tempat tidur itu tempat tidur itu waksurutton rusak atau patah. Okey. Oh, tempat nah. tidur itu patah. Naaam sahih Di sini asurur as adalah isim jama oleh nah. rakyat. Maka dia muannaf maka sifatnya adalah Mu'annath Ma maksudat Syukuran Abu Zaki Jazakallah khair Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan Dia ingin bergabung di 8236543 Untuk membaca hiwar nasi yang terdapat dalam bab ini Kita angkat penelfon yang selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan umum Ismail di connet ya? Nah Samania. Tafadal dari nomor 8 Samania. Samania. As-sa'atul yabaniyatu rohi sotu Sekali lagi, Ummu Ismail As-sa'atul As-sa'atul yabaniyatu rohi sotu nah, Ikuti anak uh, uh, Ummu Ismail As-sa'atu As-sa'atul eh. Sinnya panjang As-sa'atu As-sa'atu Al-yabaniyatu Al-yabaniyatu Nah, rohi sotun Rohi satun ya. Bukan? Sahih, Rohi satun ya. Diterjemahkan Ismail Jam dari Jepang itu murah. Sahih, na'am Teruskan. Tisah. Tisah, nah. Hazhil humul, Hazhil humuru al him, al him. Al hamiru. Al hamiru lil falahi. Na'am Alhumur, jamaat daripada. Oh, jamaat dari Himarun. Himarun, bagaimana terjemahannya, terjemahkannya, umum semua. Kedai kedai ini milik petani. Sahih, nah, Asharah. Asharah, Lim... ini Avan Liman ya, bukunya agak kehapus. Agak botol uh, Asharah Ayna, oh, Ayna kutubukunna Ain aku tuk buku naya Di mana buku-buku buku-bukunya wahai ahwat? Buku-buku kalian, wahai ahwat? Di mana buku-buku kalian, wahai ahwat? Nah. Ia filsafli buku-buku kalian di kelas. Nah, nah, baik. Uh, mana di sini isim jama'ah akhirnya, Amus Nail? Kutub Kutubku. Kalimat Kutub Kutub itu jamaah daripada Mufratnya adalah Mufratnya Kitabun Kitabun Sahih Syukuran Umum Ismail Jazakallah khair Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Kita berikan kesempatan selanjutnya Untuk para pendengar Untuk membaca Di 8236543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Umum Ismail dari Tangra. Tanggerang Tanggerang Silahkan Umum Ismail Asyarah Afwan ah, Ahada Asyar Ahada Asyar Hadihi kitabi Watilka Kutubu Uhti Sekali lagi Umu, sekali lagi Hadihi Hadihi kut kitabi Kutubi Hadihi kutubi nah. Watilka Kutubu Uhti Sahih, diterjemahkan ini kitab-kitabku Dan itu kitab-kitab Saudara perempuanku Sahih Nah Hadihi Isna Asyar Dibaca angkanya Isna Asyar Isna Asyar Hadihi makatibutulabi Nah Ini meja-meja pelajar Sahih Para pelajar Sahih Di sini ada ada dua jamak. Yang pertama Makatib Makatib Mufratnya? Tunggalnya adalah? Maktabun Maktabun Sahih Jama'at yang kedua? Tulabun Sahih Mufratnya? Balibun Naam Umu Sumaya Mana isim jama'at gara'akil? Makatib atau tulab? Makatibun Makatib sahih Istamir? Selatata asyar Selatata asyar Fi hada syari'i panadi ku kabiratun. Naam, itu diterjemahkan? Di jalan raya Yahya. Naam, di jalan ini? Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Sahih. Mana isim jamak gharakil di sini, Ummu Sumayya? Panadi ku. Panadi, mufradnya adalah Fundukun Fundukun, sahih Syukran Ummu Sumaya Jazakallah khair Warah Al-Fatih kepada... wa <coughs> Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. ya, Jazakallah khair kepada Umat. Sebelum kita ada SMS yang menghasilkan Ustaz Dari Ummu Sofia di Cakung. Ummu Sofia Cakung. Cakum Barukallah Fikir Ustaz Pada judul Ad-Darsusabi Asyarah Ia ini Ad-Darsusabi Asyarah uh, Di mana mutadanya Bukannya Ad-Sabi itu adalah Dia Mansub Ad-Sabi Ya ikhwan dia uh, dia semuanya mansub. Dia semuanya mansubun atau kita katakan mabniyun alal fath. Mabniyun ala ala fathil juz'aini kata para ulama ulama nahat 17 kedua-duanya mansub mansub atau mabniyun alal fathi alal juz'aini kedua-duanya harus eh uh, maftuh harus berharakat fathah. Tapi insyaallah kita tidak panjang lebar bicara nanti. Insyaallah pada waktunya kita akan jelaskan. Nah. Terus yang lain lagi. Ustaz Assalamualaikum Ustaz Nomor 7 Tilkasurur Maksurun Di sini sebagai Maksurunnya sebagai sifat atau khabar Ustaz Bukannya kedudukannya sama seperti Sahlatun di nomor 4 Yaitu Mana uh, mana yang sekali lagi? Nomor 7? Nomor 7 ini Maksuratun Tilkasurur Nah pertanyaannya? Uh, di mana maksu Maksuratun sebagai apa Ustaz? Sifat atau khabar Bukan, Maksuratna. Uh, Maksuratun Pertanyaan-pertanyaan kedua Bukankah kedudukannya sama seperti nomor empat, Ustaz? Nomor empat. Hadihid durusu. Sahalatun yang sahalatun. Sahih, empat dan tujuh sama. Hadihid durusu, sahalatun dengan tilka sururu maksuratun sama. Di, kita per, kita rinci. kita rinci oh, sekarang. Pertanyaannya, sifat atau khobar khob? Yang mana? Yang sahalatun. Maksuratun dan sahalatun itu? Iya. Sahalatun dengan maksuratun itu khobar. Khobar. Khobar. khobar. Karena kalimat uh, ad-durus setelah hadihi dan asur setelah tilka, itu bukan... Bukan khabar Itu badal dari kalimat isim isyarah Jadi kaedahannya adalah Isim al-muhalla bi-alif lam Yang terletak setelah isim isyarah Dia badal Maka mana khabarnya? Kalimat setelanjutnya Hadihi durusu sahalatun Hadihi mubtada Hadurus badal Sahalatun khabar Lalu nomor tujuh Tilka sururu maksuratun Mana mubtadanya ya khabar? Tilka posisinya sebagai apa ini? sebagai mutara mutara al surur Maksud. badal badal maksuratun khobar. khobar nah Allah wa kemudian pelajar pertanyaan selanjutnya Ustaz. Uh, kata ashabun dis Abu Abun disebut kenapa disebut muannas Bukankah itu dia sebagai bukan itu dia mufrad Abu Abu Kem, kenapa disebut muannas ustad katanya Abu Abu sepertinya yang pertanyaan nanya ini tidak tidak mengikuti dari awal sepertinya ya. Sudah kita jelaskan tadi Abu Abu ya kawan adalah jama, jama daripada mufradnya apa ya kawan? Babun, babun. Dan sudah kita jelaskan pula isim jama, Ghair أكيل dia muannath atau muzakar? Muannath. Nah, wallahu a'lam. Wallah. Taif, alhamdulillah. Kembali kita berikan kesempatan kepada pendengar yang lain di 8236543. Taif, kita angkat telefon selanjutnya. Set. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ابنوا ابن نواوي. ابن نواوي ما شاء الله. ابن نواوي نعم. أي ننتي يا ابن نواوي لان؟ أسكن في جتiasi. جتiasi ما شاء الله. نتبي بكاسي ها؟ نعم. أنا هنا قريب يعني. أنا أيضا في بكاسي. نعم. يعني. فضل يا ابن نواوي. يقرأ رقم واحد. من أول. أدرس سال عشر. نعم. واحد. أبواب المسجد المفتوح. نعم. س ف... Uh, Terjemakan awalan? Pintu-pintu masjid terbuka. Nah, Liman dihil buyu tu, limanha dihil buyu jadi datu. Sekali lagi, ibu nonaawi, antum baca angkanya terlebih dahulu, isnan. Isnan, Liman dihil buyu tu jadi datu. Al buyu Sekali lagi, Liman dihil buyu tu jadi datu. Nah. Hia limudi hia limudi risharika. Nah, dibaca harokatnya semuanya. Hia limudi risharikati. Hia hia limudi li risharikati. Nah, terjemahkan ibu bapa. Milik siapa rumah-rumah baru ini? Nah, dia rumah-rumah itu milik Mudir Sharika. Nah, ma Mana Mudir Sharika? Tidak tahu. Tidak tidak tahu. Kalau Mudir, direktur. Rektor Atau kepala Asyarika as perusahaan Oh na'am Harus hmm. Baik, fadal. fadal Salah apa? Salah apa? Anujumu jaminatum Na'am Bintang-bintang itu indah Na'am Di sini uh, Ibu Nawawi antum bisa jelaskan Kenapa Anujumu an khabarnya ya, Mu'annath jaminatum Lianna Nujumu jama' min Najmun Najmun Sohih Lianna jama' min, min, min Najmun Sahih. Na'am tapi itu tidak menjadi jawaban yang yang ini. Anak tanyakan tadi kenapa jam jamilatun khabarnya kenapa muannas? Karena isininya ya, tadi muannas. Ah iya, itu yang kita tunggu. Na an karena mubtara'nya adalah muannas. Mu Sahih. Stamaria ya, Ibnu Nabi 4. Arba ah. Arba'ah. Hadhihi ad-durus Sekali lagi. Hadhihi ad-durus sahlatun. Hadhihid. Hadhihid. Aynan? Nah, terjem Pelajaran-pelajaran ini mudah Masya Allah Taib, syukur Anibunawi Jazakallah khair, warakallah khid Taib, kita berikan kesempatan untuk dua penelpon uh, yang lain Silakan bagi anda yang belum sempat dan belum bisa bergabung Kembali di 8236543. 6543 Assalamualaikum Halo, Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Khalid di Kelapa Nunggal. Ummu Khalid di Kelapa Nunggal, di, di mana Kelapa Nunggal itu? Masih di Cireng sini. Masih. Tak, silakan Ummu Khalid dibaca arak Maksah. Maksah. Nah. Fil Hindi Luotun Kasi Rotun. Nah. Di India ada banyak bahasa. Sahih. Mana jamaknya di sini, Ummu Khalid? Mana jamaknya di sini? Jamaknya Luot. Luot. Mufradnya adalah lughatun sahih. Naam. Teruskan. Sitta. Sitta. Aina al-kitabul jadi tu? Sekali lagi ummu. Aina kutubul jadi tu? Sahih. Hiya fil maktabati. Nah Terjemah? Di mana buku-buku yang baru? Nah Dia di perpustakaan. Dia di perpustakaan. Naam. Saba'ah. Saba'ah. Saba ah. Tilka sururu makhsuratun. Naam itu tempat tidur itu tempat-tempat tidur yang rusak sahih nah uh, asrur jama' dari pada sarir Sahih. nah samaniya samaniya as-sa'atul yabaniatu rokhisah nah jam dari Jepang itu murah murah sahih nah tis'ah tis'ah ah. hadzil kumuru hamiru Atab lil hamiru هذه الخمور Alhamiru الحمير نعم فلاح ada yang terlewat lil fallahi lil fallahi ini keledai-keledai milik petani sahih nعم asharah asharu ayna kutubukunna ya akhwatu hiya fil fasli di mana buku-buku kalian ya ya Ikhwat, eh? Ya, ya akhwat tu? akhwat. Nampak wahai para saudara perempuan. Nah, di mana buku-buku kalian, wahai saudara perempuan? Sahih. Dia di kelas. Dia di kelas enam. Cukup, cukup, syukron. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Wa Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, alaikumsalam, rahmatullahi, barakatuh. Dan pendengarnya yang lain, silakan yang ingin bergabung di 8236543, kita berikan kesempatan kembali. Siapa yang masuk, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo Halo Lihat ya, dengan siapa di mana? Dengan Yasmin di Tanggerang Nah, fadal Yasmin, tefadali Ahad Asyar Ahad Asyar Adihi Kutubu Uhti Sekali lagi Alihi Kutubi Nah Tilka Kutubu Uhti Nah, tarjimi Buku Buku dan itu Buku-buku saudara perempuanku Taip, nah 12 10 Halo? Afan, ukhti Yasmin suaranya hilang? Hadihi Hadihi makatibut tullabi. Naam. Terjemahkan? Meja-meja murid-murid. Naam, suaranya putus-putus ukhti Yasmin, Afan. Teruskan. 13 13 في هذا الشارع نعم سكرر هي هذا الشارع هذا الشارع وكبيره طيب جمع هذه الكلمه دي فنادق فنادق طيب فنادق مفردها adalah صحيح طيب. بارك الله فيكم شكرا Jazakallah khair. Kita jadikan terlebih dahulu ada waktu beberapa menit lagi. Kita masuk ke tamarin ya akhwat, tamarin. Sekarang di eh, bagian studio sekarang. Tamarino. Tamarin. Nah. Tamarin. Naam. Mana tamarin? Ah tamrin. Ya. Naam, latihan, latihan. latihan, latihan. Jama' daripada tamrin, tamrin. Naam. Perintahnya di sini adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib. Mana ajib? Jawablah. Anil as'ilah. Pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan alat ya. Pertanyaan, pertanyaan al berikut, berikut, berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, berikutnya. Nah, masih. Uh, sepertinya ada kaitan dengan ini, dengan dengan dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Soal soal ini sepertinya berkaitan dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Jadi sesuaikan saja bah, uh, jawabannya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam bacaan. Faimtoh, betul bang. Lagi indah tu ianya rahmat Rabbi ini, Ada beberapa nomor yang yang bebas, tapi ada beberapa nomor yang berkaitan. Maka dijawab sesuai dengan bacaannya. Fathom, faham? Fathim nanti. No. Nabda, fathul ya, ikat. Akhir, final kita, final kutubul jadid itu, hiafil maktabati. Nah, hiafil? Maktabati. Sahih, kawan, jawab? Sahih. Sahih, nah. Ithnan, Ithnan. لمن هذه البيوت الكبيرة هذه البيوت الكبيرة هي لي لمدير الشركة هي لمدير الشركة نعم صحيح هي لمدير الشركة نعم ثلاثة نعم استمر يا أخي <تصفيق> ثلاثة أعب أعب أعب وابس يجب أن أبتايد Ayuh. A Abu Wah Bus A A wabus. A wabus ah, ah. Apa itu Syarot <coughs> Syarotil syayarat... oh. Mafthu Hatun A ab Abu Wah Sekali lagi Abu Wah Abu Wah Bus Jawab. Teruskan lagi. Teruskan. Masalah. Salah sahaja. Abu Abu saya. Abu Abu saya waktu mafthuhatun. Bacaan itu masih belum benar sekali lagi. Abu Abu. Abu Abu saya waktu mafthuhatun. Di mana salahnya itu? Saya saya. Abu أَأَبْوَابُ السَّيَوَاتِ مَفْتُوْحَةٌ طيب لابس نعم الjawاب قليل نعم هي, هي مفتوحة نعم هي مفتوحة, مفتوحة, صحيحة. مفتوحة صحيحة. أربعة دقي فضل أين أكلام المدرس أين أكلام المدرس أكلام المدرس أكلام المدرس في الحقيمة أكلام المدرس في الحقيمة صحيح Nah, jawaban tadi ada ada berkaitan dengan jawab dengan bacaan sepertinya. Nah. Bebas. Khamsa. Qul la hima. Khamsa. Aina al-kilabu? Ah, ulangi nak qira'ah, ya al-kilabu? Kilabu. Al-kilabu. Aina al-kilabu? Nah, al-kilabu jama' daripada kalbun. Kalbun. Labu dari terjemahan Ustaz? Nah, enggak, enggak, enggak marah الحور أجاو الحور الحور لا أدري لا لا أدري <تصفيق> الكلاب يعني في الصحراء لا <تصفح> لا تقول ه... هي في الشارع إيه الشارع هي في الشارع خديقات الحيوان <تصفيق> <حبي stereotype> هي في خديقات الحيوان لا تقول هي في البيوت لا, <تصفحة> لا <تصفح> <تصفيق> ستة <تصفيق> ستة أي الحميره الحميره في البستان. في, في, البستاني. في, البستاني. في, في, في البستان. نعم، الحميروفيل في البستان. انا فطاني قاعد زيك منجفق يا. اه في المسرح. بوتو بوتو كاسكتهه با. في البستان. صباح صحيح في البستاني. ما معنى البستان يا اخي؟ البستان يعني المزرعه. المزرعه. نعم. قاطعه الحديقه. نعم، صح حديقه. بس كانك بس كانك <ترسكاني> انت منين <المجد> <صبع. سلام> No, ya biya maryam kutubuka atau kutubuki kutubuki nah antum kurang ya aku banyak goreng-goreng di sini banyak salah di sini Khalid studio Nu'as nuaas terakhir ya kan terakhir. terakhir tinggal berapa nomor lagi sekali lagi sabaa ayna sabaha ayna kutubuki ya maryam wa fil bait huwa fil baiti jawaban sahih kan huwa fil baiti khata khata dia di dalam kantian dia di atau dia di dalam Seharusnya kita bukan huwa ya nah betul nah betul-betul seperti tadi tayyaras tamaniyah teruskan tayy sanggup atau berikan kesan lain sanggup -sang. tayy alhamdulillah tayy tamaniyah Aina dafat tiratul laabi dafat tiratul da laabi nah sekali lagi Aina dafat tiratul nah Jawabannya, iya, iya ala maktabi. Iya ala maktabi sahih. Nah, Antuk sudah persiapan seperti jawabannya. Pasantean. <laughs> tisa, tisa, ain al-fana diqus soi, ain al-fana diqus soi Sekali lagi akid, ain al-fana diqus, al-fana al diqus soi nah. rotu hiya fi jakarta hiya fi jakarta nah no. al fanadiq asaghir fi jakarta dai nah siapa nama hiya shara al shara tayib liman hadhihi al aqlamu jadi datu naam jawab Hia ala al maktabi Hia ala al maktabi sahih ahsanta barakallahu feek kita masuk ke at tamrin athani antum lihat di bagian bawah حاول المبتدأ في كل من الجمعة الآتيات إلى جمعين. حاول المبتدأ في كل من الجمعة الآتيات إلى جمعين. طيب حاول المبتدأ ما مانا حاول المبتدأ؟ رُباهلا. رُباهلا. المبتدأ ما مانا على المبتدأ يا إخوان؟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 Karena dengan isim ini Kalimat tersebut dimulai Ada Adapun isim yang ee, Datang setelah Mubutada namanya Khobar Khobarun. Nah ini biasanya Kalimat yang dimulai dengan Kata benda itu namanya Jumlatun ismiyah Jumlatun ismiyah, ismiyah. Kalimat <coughs> Yang dimulai dengan isim Jumlatun ismiyah Nah Hawilil Mubtada Gantilah Mubtada Minal Jumaril Atiyatir Di kalimat berikut Ila Jama'in Menjadi Jama' Menjadi Jama' Rubalah Mubtada Di Kalimat-kalimat berikut Menjadi Jama' Seperti dijelaskan pada Contoh apa pertanyaan di sini, Ikhwan? Ya Perintahnya merubah mubtada menjadi jamak. Menjadi? Bentuk jamak. Adhun al-mithal wadih ya Ikhwan? Anda rasa seperti jelas insyaallah? Baik. Ha. Baik, uh, kita coba beberapa nomor di Ikhwan ya di studio. Fadal <coughs> <coughs> <todulia>, ya, akh. Man ya Taip, anna man yabda? Baik, Man yakunu mubtada? Fadal. Fadal. Wahid. Hadha qalamun jadidun. Pulpen ini baru. Hazihil aklamu jududun. Nah. Isnan. An Annajemu jamilun. Bintang itu indah. An nujumu jamilatun. Salasah. Zalika kitabun qadimun. Kitab itu lama. Tilka kutubun qadimatun. Arbaah. Zalikal baytu jamilun. Rumah itu bagus. Tilkal buyutu jamilatun. Khamsah, Hadha'ad-darsu sahlun. Pelajaran ini mudah. Hadhi'ad-durusu sahlatun. Tis'ah, Dhalikal jabalu ba'idun. Gunung itu jauh. Tilkal jibalu ba'idatun. Sabah, Hadha'al maktabu maksurun. Meja ini patah. Hadhi'il makatibu maksuratun. Samaniyah, Hadha'a masjidun jamilun. Masjid ini indah Hadihi masajidu Jamilatun Tis'ah Hadihi sa'atun Rakhisatun Jam ini murah Hadihi sa'atun Rakhisatun Lihat, antem tem di sini, ikhwan Apa yang berubah di sini, ikhwan? Ah, tak marbutah Hilang, lalu diganti dengan alif dan Tak Nah, ini nama jamak mu'annas Salim Jam'u jama'u mu'annathin salimun jama'u mu'annathin salimun <coughs> karena dia dari mu'annas ini semua jama'at daripada isim mu'annath jama'at daripada kata benda yang bersifat perempuan fadari akhir-akhir asyarah asyara. Tilka ta'iratu kabiratun pesawat itu besar Tilka ta'iratu kabiratun ahada asyarah hadha talibun jadidun ini murid yang baru. Haulai tullabun jududun. Isna asyara. Dhalika rajulu alimun kabirun. Lelaki itu seorang ulama yang besar. Ulaika rijalu ulama'u kibarun. Selatata asyara. Hadhan nahru kabirun. Hadihi anharu kabiratun. Latihan tiga. Zaq fil amakinil khaliati, فيما yali akbaran munasibatan. Letakkan pada tempat yang kosong, pada kalimat pada kata berikut khobar yang sesuai. Wahid al baitu, rumah. Al baitu wasiun, rumah itu luas. Iznan an nuju bintang. An nuju لامعۃ bintang itu berkilauan. 3 al pintu. al-babu pintu itu pintu itu terbuka. 4 ah, al-qalamu pena. al-qalamu pena itu patah. 5 al-buyutu rumah-rumah. al-buyutu kabiratun Rumah-rumah itu besar. Sittah. Al-abwabu. Pintu-pintu. Al-abwabu maftoohatun. Pintu-pintu itu terbuka. Sabah. As-sayyaratu. Mobil-mobil. As-sayyaratu jadidatun. As-sayyaratu jadidatun. Mobil-mobil itu baru. 8. Al-Mindilu, sapu tangan. Al-Mindilu, wasikun. Sapu tangan itu kotor. 9. Al-Fanadiku, hotel-hotel. Al-Fanadiku, murtafi'atun. Hotel-hotel itu tinggi. 10. Al-Tulabu, murid-murid. Al-Tulabu, mujtahidun. Murid-murid itu rajin. Ahad asyara. Al-kumsanu. Al Kemeja. Al-kumsanu. Nazifatun. Kemeja-kemeja itu bersih. At-tamrin as-salis. Latihan ketiga. Hati jama'al kalimatil atiyah. Hati. Jama al kalimah tilatiah. Berikan uh, jama daripada kata-kata berikut. Berikan bentuk jama daripada kata-kata berikut. Sahlon sholehkan. Mudah sekali ini. Nah, uh, faham apa yang diminta, Khan? Babun, pintu, abuabun, baitun, rumah, buyutun, najmun bintang, nujuun, alamun, pena. Aqlamun Himarun Keledai Hamirun Sarirun Tempat tidur Sururun Nahrun Sungai Anharun Sayaratun Mobil Sayaratun Kalbun Anjing Kilabun Ta'aratun Pesawat Ta'aratun Darsun Pelajaran Durusun Bahrun Laut Biharun Kitabun Buku Kutubun Kamisun Kemeja Kumsanu Darajatun sepeda, Darajatun Haklun Ladang Hukulun Jabalun Gunung Jibalun Taib. Kita masuk ke Al-Kalimatul Jadidatu Al-Kalimatul Al-Jadidatu Al-Kalimat Jama'at daripada Kalimah Naam al-kalimah al-kalimat, al Ma mana al-kalimah? Kata. Kata. Berarti al-kalimat kata, kata. Al-jadidah yang baru. Yang baru. Kata-kata yang baru. <coughs> mana ya cara? Al-kalimatul jadidah, antah ya Isan? Baik. Baik, no, labas masyaallah antah. Asy-syarikatu. Naam, artinya? Persekutuan atau perserikatan. Naam. Jamaknya syarikatun. Naam. Mudirush syarikati, pimpinan perserikatan, pimpinan persekutuan, nah, rahisun murah, al-qamisu kemeja, jama'nya kumsonun, nah, adzunu al-kanimatul jahidah wadihah, wadih, wow. nah, baik, hal nastamir atau nastarih, nastarih, insya Allah, insya Insyaallah insya Allah, insya Allah, insya Insyaallah pekan depan kita ketemu lagi, kita cukupkan sampai sini dulu, baik, demikian dari ana uh, kita tutup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah anta astagfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh